היפופוטאם, רגע נו נו, רגע נו נו, לביב לביב. היי, היי היפופוטאמים קטנים. מי זה? זה אני ההיפופוטאם הגדול, לבוס שלכם, ואני רוצה להראות לכם קצת שקופיות מהטיול שעשיתי. איזה טיול? טיול שעשיתי בקניון, פתחו קניון חדש, פתחו בו כבר שתי חנויות. בואו לראות, צינמתי שם פילם של 900 שקופיות. הנה, זה אני קונה בהום סנטר. הנה אני שותה מיץ תפוזים, סחוט טרי בקיוסק שעולים הנה אני מסתובב במשכנות שאננים עם המרכבה שלי והנה אני משחרר את הכותל עם הקסדה, פה זה, זה לא אתה בכלל זה אני, אני שחררתי את הכותל לא נכון נסענו על האופניים לשחרר את הכותל, בגלל זה שמו קסדה זאת לא קסדה של אופניים אה, נכון, יש לך תניעת אלה קסדות של אנשים שעובדים עם מקדחות ופטישי אוויר למה מגדיחות? רצו לתלות תמונות על הכותל, תמונות של קופת חולים ושרון ארם, מעת צעווה. זה שקופית בונוס, זה אני והכלבה שלי משחקים מה במשבצת. וזה אני והכלבה שלי משחקים מה עוד במשבצת. יש מטרה לכל המצגת הזאתי? כן, קיבלתי הוראה לקלקל את המקרן שקופיות של התחנה. באמת? מתי? בחלום. בחלום בא לי אביגדור ליברמן קשור ברצועה ואמר לי שאני חייב לקלקל את המקרן או לגור עד לסוף ימיי בקופסאות חרטון. אבל זה היה רק חלום! תגידו לי, למה אתם עונים כאלה תשובות צפויות למה שאני אומר? איזה תשובות? כאלה! איזה טקסט מטומטם מביאים לכם כל שבוע, אבל זה רק חלק? מי זה? מה הייתה רציני? למה אתה מתכוון? הנה עוד פעם, ולמה אני תמיד מדבר רק עם שני אנשים וכל פעם זה מישהו אחר שאומר? למה אתה מתכוון? אה, לזה, לזה, לזה, לזה, הנה, הנה. למה? הנה איזה כורש ונמאס לי ממכם, נמאס לי. ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו, ליפו. מה הוא רוצה? כן. איך? לא יודע. אי. מה? אוו. היפופוטם. תאים נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט